De hirtelen úgy éreztem, muszáj kiugranom ebből az autóból. Szerettem volna magamhoz ölelni. Ó, évi ne haragudj, hogy fájdalmat okoztam neked. Szerelmes pár játszik, szerelmes párt. Talán a traviát a valaha volt legemlékezetesebb előadását láttam, megrendülést nem éreztem mégsem. Elveszett számomra az opera varázsa. Alfredo már nem volt rokonszenves,